«Смерть! Але я хотіла жити, і ця жага перетворила мою ненависть до тебе, ране, на любов. Бо із самого початку, хоча я тебе й ненавиділа, ти мені подобався, бо ти гарний хлопець». Так, чоловік обтяжений дружиною, дітьми і вождівством, але не такий, як усі чоловіки довкола. Це ж як, Ледо, не череватий, а худорлявий і стрункий, не носатий, як чоловіки бика, з високим чолом, а, що головне, з добрими очима. Та не можуть бути в мене добрі очі, бо я жорстокий, безжалісний, злий воїн. Злим може бути пес, тихо засміялася Леда. Наразд, очі в тебе не добрі, а променисті, ясні, блискучі. Ран стиснув леду в обіймах і твердо сказав, Все одно я їх сплюндрую. Кого ране? Громаду вепра. Але не з помсти, ледо, а з доцільності бо там і надалі будуть виплоджуватися розбійники, що зазіхатимуть на нас. Я спалю їх задля безпеки рангорода, а також, Ледо, задля спокою нашого ледгорода в майбутньому. Я не можу тобі заборонити рани, але... Що задиркувати перервав її ран? Розлюбиш мене? «До чого тут любов?» – леда вивільнилася з його обіймів. «Я хотіла сказати, що в громаді Вепра є невинні люди – жінки, діти, старі. Зрештою дівчата, яких твої карателі поґвалтують перед тим, як убити. А що ти пропонуєш, щоб я подарував їм смерть плата?» «Я цього не сказала». І ти знаєш, як з ними вчинити? Знаю. Ран поділив своє військо на дві частини. Піші під орудою лода мали охороняти вози з добром і рухатися додому, як можуть. А вся кіннота на чолі з вождем швидким маршем вирушала вперед. Леда залишалася біля ули, і на прощання Ран сказав їй, що зробить так, як вона порадила. Рангород не дуже постраждав від нападу степовиків, якщо не враховувати найстрашнішого. Ран на коні під'їхав до громадської хати, де, як йому сказали, лежить тіло плата. Спішився і вбіг всередину. Влад лежав на столі, голий, висохлий, пожовтілий, з двома довгими шрамами на тілі. «Цей від ворожого ножа, а цей від бальзамування, ми вибрали йому нутрощі і напхали всередину особливих трав, щоб зупинити тління», – пояснив Ранові хтось за спиною. Він обернувся і побачив дею. Вона була вбрана у почервонену довгу накидку з мідною застіпкою і трималася з великою гідністю. На шиї в неї висів новий багатий оберіг із черепашок пір'я і зубів хижих звірів, якого раніше Ран не помічав. Хоча влади збагнув Ран і одним рухом зірвав у деї її намисто. Хіба ти не знаєш, що це мають право носити лише відуни, жінко? Ране, кинулася до нього Дея. Жінко, він відсторонив її рукою. Зніми цю хламиду, і щоб я вже завтра бачив тебе з сапою в полі, додав ран уже знайому йому фразу. Дея з ненавистю здерла із себе накидку. Розгорнула її на простягнутих руках і моторошним голосом промовила. «Ране, я більше цей одяг на себе не вдягну, Але прийде час, і в це покривало буде загорнуто частину твого тіла». «Геть з моїх очей!» – вигукнув Ран і замахнувся на неї кливцем. Дея, ледве ухилившись від смертельного леза, вибігла з хати. Якби я її вбив, подумав Ран, це було б заплатовим заповітом. Але вона залишилася живою, а ось плат. Ран уперше відтоді, як дізнався про цю смерть, заплакав. Ран із військом ішов карати платових убивць. Коли вони підійшли до селища людей вепра, ран звелів усім роздягнутися догола, вимаститися чорною заготовленою заздалегідь фарбою. А коли та висохла, білою фарбою намалювати на тілах кістяки. Коней теж було почорнено. На світанку. Знявся вітер, і світанкове сонце набуло тривожної, зловісної, багрової барви. Під променями такого сонця в селище людей Вепра увірвалися чорні вершники на чорних конях. У вершників просвічувалися кістяки крізь згниле тіло, і невідомо було, чи це мерці, що постали з могил, чи злі духи, що вбралися у мертву людську плоть, Опору чорним ніхто не чинив, тож вони повбивали кількох чоловіків середнього віку, а решту населення зігнали на Майдан. Ран, на тілі якого був намальований найстрашніший у всьому війську кістяк, назвався громаді, і люди вепра полегшено зітхнули. Це не нечиста сила, а лише степовий розбишака, що вбив їхнього вождя Ларі. Ран дав людям вепра вибір. Або його смертоносці винищують їх усіх до ноги, або вони видають тих нерозумних, що нападали на рангород, скориставшись його рановою відсутністю. Натоп, без зайвого обговорення, виштовхав із себе з десяток чоловіків. Ран, не чекаючи, доки ті впадуть на коліна просити пощади, чого він дуже не любив, бо це підривало його рішучість, дав знак своїм воїнам, які швидко порозвалювали клевцями степовикам голови.